Bastu. Ja, det här huset som är bakom mig, det är ju den forna bastun. Och det var en, en riktig. Det var inte en rökbastu utan det var en traditionell bastu med en jättestor stenrösa inne som man eldade och höll varmt. Och det, det krävdes ju att elda i flera dagar för att få igång den här. Men sen höll man igång värmen i Bastun här dagligen genom att elda dagligen också. Och det förstår man ju att det var ju ganska lämpligt att ha den så här in till elkanten För då kan man ju ta sig ett dopp också alldeles utanför, utanför bron, utanför dörren kan man säga. Bastun avslutar den här rundturen på Vassholmen. Passa nu på att besöka kaféet och titta på Länsmuseets utställningar i Tingshuset om du inte redan gjort det. Kanske kan du återvända till Vassholmen och titta på den teaterföreställning som föreningen Bröt brukar uppföra här varje sommar. Besök också gärna andra platser som vi beskriver inom Ekomuseet Historisk Skogsexport från Kalix Eldal och lär dig mer om Eldalens karaktäristiska historia. I Kamlunge kan du titta på Kamlungeforsen i Kalixälv och med hjälp av en audioguide lära dig mer om kärflottningen i elven, som är en ännu äldre flottning än timmerflottningen. Vid de tidigare sågverksplatserna Bortschärsnäs och Nyborg finns det också audioguider som visar dig runt till olika platser efter sågverksepoken. Här i Kalix finns det också flera museer och audioguider, dels i Näsbyn, Engelsgården och i det centrala området runt kyrkan. Det finns också audioguider på flera andra platser längs Kalix Elvdal. Du hittar audioguiderna och mer information på www.historiskskogsexport.se